Katzi war immer noch auf dem Dach des Zuges und versuchte gerade, ein Stück Brot zu ergattern, das die Möwe gerade verspeiste. Aber die Möwe wich ihr aus, der Zug fuhr an, Katzi kugelte quer über das Zugdach und fiel in einen Spalt zwischen zwei Waggons. Sie konnte sich gerade noch mit einer Pfote festklammern und miaute jämmerlich. Habt ihr das gehört? Das ist Katzi. Chase kannst du. Das ist ein Fall für Chase. Der Zug nahm Fahrt auf, als Chase nun mit einem großen Satz auf das Zugdach sprang. Er schnüffelte, witterte, nahm bald eine Spur auf und hatte Katzi schnell entdeckt. Katzi, zum Glück habe ich dich gefunden. Chase streckte seine Pfote aus und brachte Katzi in Sicherheit. Die sprang ihm vor Dankbarkeit gleich an den Hals. Ach Katzi, nichts zu... Danke... Kati war sehr erleichtert, dass der Zug wieder fuhr. Ich wusste, Ryder und die Paw Patrol würden es schaffen, aber wo ist Katzi? Die kletterte gerade zum Fenster herein. <lacht> Katzi, schön, dass ich dich wieder habe. Danke, dass du sie gerettet hast, Chase. Du bist echt ein toller Hund. Gerne. So, geschehen. Nichts Besonderes für einen Polizeihund. <lacht> die Fellfreunde waren sehr zufrieden mit sich. fantastisch. Ja, wir haben es geschafft. Wum. Am Nachmittag trafen sich alle im Park. Danke, Ryder. Danke, Paw Patrol. Ihr wart einfach toll. Du weißt, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ich habe Leckerlis für euch. Jeder der Fellfreunde bekam einen der leckeren Kekse, die Kathis Oma extra für sie gebacken hatte. Und Katzi steckte ganz unauffällig ihre Nase in die Tüte, wurde aber von Katy zurückgezogen. Netter Versuch. Doch Chase hatte Mitleid mit Katzi. Er ließ ein Stück seines Kekses fallen und warf es ihr zu. Gefangen hat sie. Nach dem Einsatz habt ihr euch Zeit zum Spielen verdient. Gut gemacht, Freunde. Und sie wussten auch schon, was sie spielen wollten: Fußball. Im Nu war das Tor aufgebaut und dann flitzten die Fellfreunde kreuz und quer über das Spielfeld. Nur Katzi nicht. Die hatte nämlich die Möwe entdeckt, die sich gerade ein Kuchenstück schmecken ließ und schon wieder machte Katzi sich auf die Jagd nach dem nächsten Leckerli. <lacht>